بسم الله الرحمن الرحیم موږ په تیسیرو مصطلح الحديث کې لطائف الاسناد ویلي د بازي سندونو دا غي امتیازات دا غي اره بازي محاسن او بازي خوبياني بازي سندونه د نور سندونه په بাজি خبرو باندې ممتاز وی یو داغه امتیازاتونه د دا سند عالی او د سند نازل کی دل دي عالی د دی آسان او لند مطلب چه پیغمبر علی سلام ته د سند واسطي اغه سومره کمی وی وهو قله الوصائت الى النبي صلى الله عليه وسلم دا سند عالی دي درنګي سند نازل چپاي کی کثوره عدد رجاله چپاي کې درویانو اغه تعداد د بل سند په اعتبار باندې اغسيواوي دداد دي لړن او اسان تعریفو بیا د علو د دې پنځه قسمو یو ته علوه مطلق وی لیکيږي علو مطلق واغو چې کومه تعریف وکي چې څمره پیغمبرتا واسيتي هغه کمی بس داغه علو مطلق ده وکلا کلا په سند کې د محدثینو ونورو اعتبارات سرهم د علو نسبت اغی کئی مسالنا ده یو محدث پسند کی کل چه یولوی امام او یولوی محدث راشی چه داغا پو محدثینو کی یو نموی نو یو محدث چه کل اغتا مواسطی کمی نو دیتا هم اغی علوی چه دا سند دا, دا عالی دی دارن یه نور سندونو بانی اغا اغا, اغا امام ترسیدل واسیتی هغه غنی او باې سندونو باندې واسیتی کمی نو دا چې ته په خپل منځ کې د تقابلو تقابل وکې نو اغیو سند په بل باندې عالی وي لکه د دې مثال ما د بخاري نه ور کړو چې هغه اوتان په والی غنیمت کې غلول کړو په غزوه خیبر کې نو اوس دا سند امام بخاري دو زيره وړي دي چې کوم په کتاب الايمان او ونذور کې ده د پای کې د بخاري او د امام مالک ترمنځ یو واسطه ده اسماعیل بل سند کې د امام مالک د امام بخاري او د امام مالک منځ کې د لري واسطه دي په کتاب المغازی کې د پدی کې دایو سند دا دا بل پنسबत باندې هغه عالی ده او دا بل نازل ده ځکه پدی کې هغه امام تقرب او بعد دی او یو کی قرب دی نزدیکت ته او بلکی د امام نه لریواله دی بعد دی او دی کی دا الا فایدی کی چکله سند اغه صحیح وی جگ کساند اغه صحیح نه وی نبیا د علو او ددید نزول بعیس فایده نشتا ا بیا که یو نازل سند دی او اغه داغي سند ټیک دی نو که اوسانه دا عالی دي لکن داغه سند ټیک نه دي نو لازم دا چې اغه کم کی زیاتي واسطي دي او سند ټیک ته اغه دا غبل نه بهتر دي دریم قسم اغه منګه ذکر کړو چې قرب دي بالنسبه الى روايه احدل كتب الست متاخرين علماء کلا کلا د یو روایت او د یو حدیث سند د دې نسبت اخلي کمچي مشهور محدثین دی دا غي پر نسبت سره یعنی حدیث اغیطا دا دا مشعور اغیطا پا یو نو دا حدیث اغيته د مشهور کتابونو اغيته په یو سند باندې اور رسیدلې نو همدغه حدیث کاغیته په بل سند باندې اورو رسیږي نو کلا کلا د بعد محدثین دمشعورو کتابونو په نسبت سره هم سندونو کې علو او نزول ته عالی او نازل اږي ته ګوري نو القرب بالنسبه الى روايه احد الكتب السته نو دیت علو نسبي او دارنګي دا پدی وي چې د دمشعورو کتابونو دار سندونو په نسبت سراغی او روایت تغوری او وهو ما کثر اعتناء المتاخرین به او پا دی سرا د بعض علماو چې کم متاخرین محدثین دی اغي په دی باندې اهتمام کړي دي متاخرین نه مراد هغه چې روسټو کم محدثین دی د دغه مشهور کتابونو نه بعد چې کم راغلي دي نو آغی پا دی سر احتمام کڑے دے او بیا پائی کې سلور صورتونه هغه گی من الموافقت والابدال والمساوات والمسافحہ یو پا کې کی موافقت تے بل پا دی کی ابدال دے بل پا دی کی مساوات تے او بل پا کې کی ده دا پلنبے پا دی بانے پلندو الفاظو آغا زاندہ سپویا کوي پدی کې و مونږ یو حديث داغي و مونږ اسي به ثوره مثال هغه به مونږ را واخلو مونږ را واخلو او پدی کې اصل کې د سه دلته چې دا کم مثالونه پدی کتاب کې ور کړې شوی دي نو پدی کې حقیقی مثالونه هغه په یو نمکی ورکړې وی هغه دا گینه نور خو د فرضی مثالونه هغه ورکړې دي فرضی مثالونه ورکړې دی او دا روستا په کتابونو کې کچرت منګ تد وی مثالونه غداسه ملاوي شي نو هغه به ورنا د دې دومره ک مثالونه طور تور باندوي نو په کاردا وجه صاحب د کتابم ذکر کړې وی او بیا ابن حجر د چې د جلاله راغست دي چې هغه یوه هم د دې مثالونو اغه ذکر با دا بازی اصطلاحات دي خام دي کې مثلا یو مثال رواخلې د دوی مثال ور دی مثلا بخاری د دې مثال رواخلا او موافقت کيم د دې مثال رواخلا او په بدل کيم د دې مثال رواخلا او زه بوخاری یو روایت مثلا کړه د بوخاری کې غنو زاینو کې د دا موجود دی چې امام بوخاری د خپل استاد قتیبنا داغه یو حدیث اغه روایت کړه دی دارنګې قتیبا اغه د امام مالک نه روایت کړه دی لکه د دې نمخ کې منګه مثال ویلی امام بوخاری داغه دو غلول ولا روایت دغه یو استاد اسماعیل نا روایت کړي او اسماعیل د امام مالک نا کړي دي او دارنګه د امام بخاری په استادانو کې قتیبه د استاد د قتیبه ابن سعید او قتیبه ابن سعید هغه د امام مالک نا روایت کړي خو اوسه د امام بخاری وفات دے 256 هجری من بعد متاخرین محدثین او یو اگر رواخل او په موافقه یو مثال جوړول د पारा من بعد بعد یو محدث دا مثال ذکر کو اوس امام بخاری په 256 هجری کې وفات ده بعد محدثین نو د مثال رواخل لکه مثلا امام تبرانی اگر واخل اس امام تبرانی د 360 هجری کې وفات دي یعنی گویا کې امام بخارينا 100 4 سال بعد د وفات شوې دي 104 سال بعد امام تبرانی د عمر د سیاخلک چکمس کمزا 70 75 سال عمر د دکا امام تبرانی با تقریبا دا سے با هجری سو اسی حجری خوشات دے با پیدائی دا دا اس ماہ تتاریخ تا پیدائی شنے دے معلومہ و پلنڈو الفاظ و ذات شاید چی دے امام بخاری دے وفاتنا دا سے بیس پچیس سال بعد تیس سال بعد با دے پیدائی شوئی با تین سو ساٹھ حجری کے دے وفات شوئی دے, دے یا بل مثال اگر آو اخلاح لکه امام دارا قتنی اس دارا قتنی په تین سو کې حجری کی وفاد دے بداد امام بخارینا تقریبنا سا ایک سال بعد دے وفاد شویدے ٹک شو دا مثال ہم ذکر کہو لیشی یا مثلا حاکم چار سو پانچ حجرے کے وفاد یا لکه مثلا بے حقی شدے چار سو اٹاون حجرے کے وفاد نو بدی کې د هر یو مثال هغه تر اغستې شي منګ کې مثال زرا واخلو د تبرانی خو اوس مثلا یو روایت ته یو روایت ته چې امام بخاري د خطيبنه روایت کوي خطيباده امام مالک نه روایت کوي ټکوا لکه مثلا د بخاري کې یو حدیث اگر واخل ام بدی سند سرا یو حدیث بری سنات سره دا راضی چې بهترین عمل الله تعالی خوک دے چې هغه عمل هغه لګوی لیکن همیشئ اوس دا روایت مثلا دا امام بخاری قتیبه ن روایت کئ قتیبه هغه امام مالک ن روایت کئ خو اوس دا حدیث دا دا بعد یو محدث تا د امام بخاري په سند باندې اوس مثلا تبراني واخلہ تبراني ته دا حديث د امام بخاري په سند سره هم رسیدلې دي د امام بخاري په سند سره هم رسیدلې دي او د امام بخاري نه الیاغه اغه ته دا حديث چې بخاري منځ کې ناراضي اغه ته دا حديث په سره هم رسیدلې دي دښوا لګو اس مثلا امام بخاري دا په سند سره چې ورسيده ليده لګددي بمګ دسی مثال واخلو چې امام تبرانی د خپل استاز مثلا یو فرجی نوم هغه واخله لکه امام تبرانی د خپل استاز ابو بکر نا روایت کړې ده ابو بکر د د د عمر نه روایت کړی دی عمر چې دی نو د د بخاري نه روایت کړی دی دا او بخاري د قتيبه نه او قتيبه هغه د مالک نام ټک شو د ته حدیث په دي سند سره او رسیدلې دی چې بخاري نوم په کی راضي او د بخاري او د د تبراني منس کی فرضی نومونه ماوي لخه د سند نه دی طبرانی اغتا په دو واسه تو سره امام بخاری نه دا حدیث اور رسیده لیدي حدیث چيرا بهترينا عمل اغدي چاغه لګوي لیکن اغه هميشهي نبي عليه السلام فرماي خ اوسم دار روایتو د دا بخاری نه علاوه امام طبرانی ته رسیده لیدي په یو بل سند سره پای کې واسطه اغه کم ده مثلا د امام تبرانی داغه بل استاد دي عثمان مثلا امام تبرانی داغه استاد دي عثمان عثمان دو قتيبه نه روایت کوي یعنی امام بخاري جکم استاد دي قتيبه قتيبه نه روایت کوي یو قتيبه اغه د مالک نه او مالک نه بره جکم سند دی اغه یعنی اوس مثلا بخاری په کم سند کې راغله ده په دې کې دراویانو تعداد اتده پیغمبر پوری لیکن د بخاری د سند نه علاوه چې کم سند ده کم کې چې عثمان رضی پای کې د تبرانی او د پیغمبر علی سلام ترمینځ اوه او سیتی رضی نو امام تبرانی دا یو متاخر محدث ته د بعد یو محدث ته نو اغه امام بخاری بانی د امام بخاری د سند نه خپل سند په دی نسبت سره عالی غنی چې دا سند چې માતા او ز د امام بخاری په استاد کې ما دغه سره موافقت کړي دی یعنی چې د بخاری واسطه په کې منځ کې ناراضي البته ز د بخاری سره دغه په شیخ کې موافق شوي ما او زما سند د بخاري د صند نه عالی مطلب د بخاري د سند نه لی دی اوس بخاري دا د معتبرو کتابو کې دی او کتاب غې محدسې معف دی اوس چې د بخاري سند سره ما ته ه را رسدللی دی نو پای کې یو راوي غ وار را ځي لیکن دغه س دهدغ ح ما ته چې به بل سند سره راغلی دی او پای کې هم بخاري دغ اواد دی لیکن آئی کی دا کی دا دا ای کی جما او د پیغمبر پمنس کی واسطه یاد یو راوی کم ده یعنی اغه د امام بخاری په نسبت باندې اغه سند زما لند او پای کی واسطه کمی دی نو د بعد محدث پدیبان فخر محسوسي چې زما دا سند د ترمم بخاری د سند نه عالی دی یعنی دا غ سره نسبت ذکر کوي اگر چې یات دا صرف د محدثینو هغ خپل من کې د ړ د خوشحالهو د پاره سباې خبری وي وره د بخاري سنه دا یاد سا دا د تبرانی د سند نه دا ډیر عالی سونه وي خدا صرف د د بعد محدسین مخرین الما هغ اسې د سنه ده مدارتیا د پیدا کوو دپه پارا ی تفون د پیدا کوو د پارا غ د خپل نسبتونه چې کرکي چې دا سند دا د فلان کی محدث د سندنا عالی پا دی پدی اعتبار چیرې زماو د پیغمبر په منځ کې واسطي اغه کمیلی اوس کذا فلان کی محدث پسند ما تک حدیث را رسیدلې نو اغه سند کذا اخلمانو اغه سند اغه زماده اغه بل سند په اعتبار سره اغه نازل د دا موافقه ده موافقه چې د بعد محدث داغه مشاور محدث داغه په استاد کې داغه سره یو زیشی په سند کې خو لیکن اغه بل سند داغه د دا دې محدث د سند نه اغه یعنی په یي کې واسطي درویان او اغه کمی وی دا موافقه شو دویم مثال اغه د بدل واخلا خو اس که د بادیو محدث د امام بخاري د استاد استاد چې کوم دی مثلا اغه امام مالک دی کې امام مالک سره کله امام مالک سره هغه په سند کې یوځې شه او بل طرف ته داغه واسطي کمی کموي په سند کې داغه واسطي هغه کموي لدې چې ساتي دا سند دیتا ابدال وې دیتا بدل وې چې پای کې دا بادیو محدثه کم چې صاحب د کتاب بانی خپل سند هغه عالی تول الغواڑی چې داغه د دا استاد سراغه په سند کې یوزې نشي بلکې داغه د استاد استاد سرا په سند کې یوزې شي او بل دا چې د امام بخاري د استاد نوم هغه راڼوړي منځ کې بلکې داغه په زیبانی هغه دیوبل محدث نوم هغه راوړي لکه مثلا اوس امام تبراني هغه واخلہ امام تبرانی اگر اواخلا اگر داسی چې امام تبرانی اغت دا حدیث یو سند کم چې ما ویلی امام تبرانی دا استاد دی ابو بکر ابو بکر اغت عمرنا امام تبرانی اغت ابو بکرنا ابو بکر عمرنا عمر چ دین او اغه د بخارینه خ بخاری اغه د قتیبه نه او قتیبه اغه د امام مالک نه روایت کئ اوس یوبل فرضی سند اغه جوړکا چې امام تبرانی د دا دا حدیث دار رسیدله دی امام تبرانی اغه د عثمان نه روایت کئ عثمان نه او عثمان چې د اغه د قانبي نه روایت کوي اوس قانبي د امام مالک یو بل شاګرد دی اغه د قانبي نه او سم دا, روا... دا حدیثه دا صرف یو فرض مثال دی د سند خاصه رستا اوس د په یو لورو पारा که امام طبراني اغه د عثمان نه روایت کوي او عثمان د قانبي نه روایت کوي او قانبي د امام مالک نه روایت کوي اوس په دې کې امام بوخدا امام طبراني نی د بخاری نوم اگر آو اور اوڑے او نی د امام بخاری دے استاد نوم راوڑے دے, دے بلکې امام بخاری دے استاد پزے بانی ته یو بل راوی نوم راوڑے دے د امام مالک یو بل شاگرد قنبی دا غیر اورے دے یعنی د دغه پزے دغه په بدل کې دی او بل راوی نوم راوڑے دے او چې د دوهو سندونو منګه په خپل منس کې نسبتو گرو دچې کوم اغه بل سند دی د قانبي والا پای کې واسطی اغه کمی دی د دې بل سند په نسبت سره نو په دې کې د بعد محدث په دې باندې خوشاليږي چې د زمادات سند د امام بخاري د سند نه عالی دی او دې تدوی بدل ځکه وایي چې په دې کې ما د امام بخاري کمچې دا مشهور محدث دی د صاحب کتاب بخاري غزریو مثال ذکر کوم بلی او صاحب کتاب مسلم راغستې شي ترمیزی راغستې شي بل راغستې شي خو زه سر مغ بتهره مثال د بخاري نوم اغه راغستې دي مذبات د محدث په دی باندې خوشاله دي چې په دی سند کې نماد امام بخاري چې اغه صاحب د کتاب دی نه داغه نوم راغله دي او نه داغه د استاد نوم راغله دي بلکې د بخاري د استاد نوم په زیبانې ما د امام مالک بل شاګر داغه نو مراوڑې د خپل سند کې او زما په دغه سند کې واسطې د امام بخاري د دا سند داغه د دا واسطون هغه کمی دي یو راوی فرق راضی یا دو راویان دغه فرق راضی او بهر هل زما دا سند د د امام بخاري د سند ناغه عالی دي چې صرف د یو راوی فرق راضی نو هم په دې باندې خپل سند اغي عالی غني چې زمنګ پیغمبرتا اغه سند اغه واسټي اغه کمې شوې دا د بدل مثال شو د مساوات مثال اغه د سده اوس مثلا امام بخاري دا حديثه دا کوم چی یا بارل د نصائی مثال ور کړی د بارل د نصائی مثال اغه ورکو وس امام نصائی دا غوا مثالونه غمنغ د بخاری هغه ورکل بای کوم یو فرضی سندونه هغه جوړ کړل او اگر چې دا یو سند خو ټیکو وا غویم دویم سند هغه منغه فرضی جوړ کجاست صرف تاسو د موافقه او د بدل په مثال باندې کوی شی اوس دریم مثال کم ته مساوات وي او مصافحه وي پدې کې د مصافحه کې او د مساوات کې مساوات څنګه برابرې ته وې صرف د سند د راویانو تعداد تک دله کیږي لکه اوس مثلا امام نصائی او سنن نصائی کې روایت راوړې ده او دا صحیح روایت ته اوس د امام نصائی او د پیغمبر ترمنځ په دغه روایت کې یول اسواستی دی یول اسواستی یعنی یول سراویان دی روایت کمي اوري وای ته چې هو هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ سوره اخلاص تعدل ثلث القرآن د دا قرآن د درې میزي برابر دے. امام نسائی پا ہوئی پا دی ائمام نصائی په خپل وی زماپدی کتاب کې د دینه اوغت سند بل نشتا یعنی بدی کې ائمام نصائی او د پیغمبر منځ کې یول اسواستی دی یول اسواستی اوز ده بعدی او محدث امام نسائی په تین سو تین حجره کی وفات ته پس سیایس تاو کی سیایس تاو با مصنفینو کی امام نسائی طولو متاخر الوفات ته یعنی پس سلورو ما صدی کی پس سلورو ما صدی حجری کی پس سیایس تاو با مصنفینو کد امام نسائی نیلاوه بل سڑینه ده وفات دانور زیادترا درین پینزو آنا چی دین دا په په درېمه هجري کې صدې هجري کې وفات شې وې دي سیوا د امام نصائي نه د احمد ابن شعيب النصائي نه چې هغه په 303 هجري کې وفات دي قوس امام نصائي هغه راواخلا 303 هجري بل طرف ته په محدثينو کې راواخلا مثلا امام بهقي راواخلا چې هغه په 458 هجري کې وفات دی وس امام نسائی دا حدیث چې قل هو الله احد تعدل ثلث القران پدې کې د د او د پیغمبر په منځ کې یولس واسिती وی یولس سندونه دی یولس راویان دی بل طرف ته بهقی راواله چې داغه 458 هجری کې وفات شوې ده یعنی امام نسائی نا تقریبا یونم سل کال بعد دغه وفات شوې ده اوس امام بهقی دا سره یو فرضی سند دیخه اوس امام بهقیغه تک اومدا حدیث چې هغه په 458 هجري کې وفات تیل اوس هغه تک اومدا حدیث په یو لس واسه تو سرا د پیغمبر نه اگر رسیدلې وي ځکه ممکن دا امام بهقی دغه په سند کې غنې واسه دی غن سندونه داسې دي چې پای کی او اوه او اتا تراویان دی یعنی هغه دی یو یعو لسو نمکم دی او اغو بلکل متصل اثانیت دی ځکه امام بحقی یعنی پچار سو اٹاون کې کی وفات دی او یعنی دی امام نسائی او دا غب منس کی یعنی صرف دی راویان و دو راویان و دری راویان و فرق رات دیشی او ډیر داست سندون دی دی امام بحقی چه اغو پایی که دی اول سو راویان دی وس امام بهقیته عمدہ سند په یول اسراویان سره راورسید یقل هو الله احد دا د قران د درې میسی برابر دی وس امام بهقی هغه په دی سند سره مثلا فخر کئ چې هغه ته عمدہ د بادیو محدث تا یو حدیث د مخکینی محدث چې څومره واسطیته د پیغمبر او دا تر مینځه وس په مغه اما کومرو واسه تو سره د د بعد محدث تاغه حدیث ور رسیدي نو دی وی یره زما ده سند د د فلان محدث د سند سره مساوی دی برابر دی اغه تا په یول ور رسیدلې دی ما تم په یول ور رسیدلې دی نو زما او دغه سند د یو برابر دی یو مساوی دی ټیک شو ممکن دا عین ممکن دا دی ته وی مساوات خوا, او یو د مصافحه مصافحه کی هم مساوات لیکن اوس مثلا د دا... امام بهقی کداغه سند منګرا واخلو نو اغه د امام نصائی نه دغه مثلا د اوس د دا مصافحي مثال ز ور کوم خو اوس کده امام بهقی اغه سند منګرا واخلو و داغه سر صرف پسند کی ده امام نسائی سر را ده یو راوی فرق رازی مثلا امام نسائی پیغمبر تا چه اغا سند رسول اید نو داغه یو لس واسطی دی ده امام بحقی داغه واسطی اغا دولس رازی دولس رازی یعنی د امام نسائی نه داغه آغا داغه نا ده امام نسائی نا داغه آغا او واسिती هغه دول سره راضي دو بل طرف ته د امام نصائي نه د غن شاګردان د احاديث او ريدي او دغه نه د غن شاګردان دا روایت کوي د امام نصائي نه لو د امام بهقي دغه سند د امام نصائي سره په برابري کې زکه سره صرف په سند کې او راوي فرق راضي بل طرف ته د امام بهقي دا غا دا سند کوم د امام نصائی د شاګرد سره واخلو د بیا د امام بهقیه سند اغا, اغا د امام نصائی د شاګرد سره برابر راضی د امام بهقی په دې کې داسې او! اوس دا د امام بهقی او د امام نصائی په خپل منځ کې ملاقات نه دي شوی نو امام حقی غا داسې کوي چې دوی زمو سند د امام نصائی د شاګرد سره برابر شو ځکه امام نصائی د هغه شاګردوم په دولس واسیتو سره د حدیث د پیغمبر نه روایت کوي او ځهم دا روایت کومه د پیغمبر نه په دولس واسیتو سره نو ګویا کی زه داسې شومله کده دا امام نصائی د هغه شاګرد پشان ګویا کی ما د امام نصائی سره مصافحه کړی دا او هغه زما استاد دی اگر چی دوه استادان شاگردان ندي پد او باویو محدث په بدیوانه فخر احساسو چې چوکه د امام نصائی شاګرد داغنه په دولس وا داغنه یعنی هغه دولسم نمبر دی او هغه د پیغمبر ا داغه د دا پیغمبر په منځ کې دولس واسه تی دی او زمو د پیغمبر په منځ کې هم دولس واسه تی دی نو گویا چې د امام نصائی شاګرد شومه څنګه چې داغه غفلانکي شاگرد دی او گویا کې ما د امام نصائی سره مصافحه کړی دا او هغه زما په دې حدیث کې اغم زما استاد دی یعنه دا بعد با باندې مو... تاریخباني هغه مصافحه اگر چې دا, دا مصافحي صرف یو فرضی صورت ته یعنه صرف پاقل کې او په دماغو کې باغی د مصافحي یو یو شکل هغه جوړ کا د امید د دې چې دا, دا صورتونه تاسو په ذهن کې راغلي نو څه عبارت ته ګورم والموافقه موافقه دینو اغه دادې هیل وصول اله شيخ احد المصنفين دا رصيدل دي د بعد یو محدث دپاره لکه څنګه چې موږ د تبراني مثال ورک رصيدل دي اله شيخ احد المصنفين ومصنفينو کی لکه امام بخاري مثال منګ ورک په مصنفينو کی د یو محدث دا شيخ ته رصيدل دي لکه د امام بخاری شیخ خطیبو اغه تر سیدل دی من غیر طریقه لیکن د دغه مصنف د سند نه غیر یعنی د امام بخاری په استاد کی داغه سرا شریک دل دی خو لیکن چې دا اشتراک د دې سند صفای دی چې اغه سند داغي په نسبت سرا عالی دی من غیر طریقه بغیر د دغه سند د مصف نهعادهدن اقلله لیکن په کم تععدات سره یعنی چې هغه کم سند د مصف نه دی او دی چې پهغ بل سند سره د امام بخري په شیخ د داغه سره یو ځای کېږي نو پهغه بل سند کې د رایان او تعداد کم راځي دا دغ سدونونه لو روا من طرریقی ک چرته دا, دا د بعد محدث لو روا کچرته داده بعد محدث دا روایت کيده دغه حديثه من طريقه دي مصنف په سند باني عن هو داغنا یعنی د مصنف په سند باني تعداد زياد رازي لیکن دی چې دا بل استاد نه ده د اده خپل سند بل کم ذکر کړي او د امام بخاري په شيخ کې دا سره یو ځکيږي نو اغه سند کې دراويان او پای کې تعداد کم رازي نو لګه مثلا مثال د دې ما قاله ابن حجر دغه د ابن حجر مثال ذکر کړی دی ابن حجر خو ډیر د باد محدث ته مغ پې لګه مثال ابن حجر اگر اورې دي ابن حجر دا مثال ذکر کړی ما قاله ابن حجر فی شرح النخبه ابن حجر د دې مثال راوړی دی په شرح النخبه کې اصول حدیث کتاب دی رواه البخاریو عن قتيبه عن مالك حديثا روایت کړې ده بخاري ز قتيبه او قتيبه د امام مالک نه یو حديث روایت کړې ده بخاري کی غن سندونه په دي سنت سرهشته دي اوس امام ابن حجر بخبلوي ابن حجر خپل مثال ور کړی حالات کې ابن حجر 852 هجري کې وفات شوې ده ینه ده ډیر بعد محدث ده ابن الحجر وی فلو رویناه دذ په زبان منګه د تبرانی مثال ورکاو فلو که کچرته منګه دا روایت دا روایت کو فلو که کچرته منګه دا روایت او کو مین طریقې د بخاری په سند باندې دوکان بیننا و بین قتیبه د سمانیت زمنګه او د امام بخاری د استاد قتیبه ب منس کی ات وا سیفی رازی اته راویان رازی زما او د قتیبه ومنس کی اته راویان رازی چې بای بخاریم بخاری هم یو راوی رازی ولو روینا ذلک الحديث او کچرته منګه اومدا حدیث روایت کو بعینه بعینه اومدا حدیث من طریق اب العباس السراج د اب العباس السراج دا, دا غو سند بانی دخشو چې ابو العباس السراج عن قتیبه یعنی د امام بخاری سند د امام بخاری نوم په کirano شي او قتیبه کی امام بخاری دغه استاد دی قتیبه په قتیبه کی هغه مونږ دغه سره شریک شو د ابو العباس السراج په په سند باندې چې مونږ د روایت کو مثلا لکان بیننا و بین قتیبه تا فیہی سبعه لو زمنګ او د خطیبه بنس کی او راویان راضی اوس او داتو په نسبت سره اغه یو راوی اغه کم راضی د ګویا کی اغه سند اغه عالی دی د دیبل سند په اعتبار باندې فقد حصلت لنا الموافقه لو تحقیق مون سره حاصل شو یو یوځه کیدل موافقه مع البخاری د بخاری, بخاری سره موافقه مون ته حاصل شو في شيخه داغه بو استاد کی بعینه بعینه داغه بو استاد کی او بعینه او بدی حدیث کی زم من داغه سره موافقه را خو مع او علو الاسنادی سره د اسناد او علو نازکه چې منګه دا دومره کار د صد بار کو چې زم من دا سند عالی شد د دې مصنف د سند په اعتبار باندې زګه کو علو الاسناد هغه بګن رازي نه بیا فائده شوا ینې دا بعد محدثین صرف د سند عالی د حاصلولو د پاره دا, دا پار کار کوي مع علوم الاسناد سرد اسناد دو علوم نا سرد اسناد دو چتوالینا چې دا بعد محدث ته اغم حاصلېږي علل الاسناد الیه او دا علوم دا د چا په سند باندې اغه حاصلېږي د مصنف د سند په اعتبار باندې او دغه په مقابله کې د د سند په دې بل سند سره چې کې دې د مصنف نمران شي هغه سنت د هغه عالی دی بل استلا بدل بدل یا ابدال هو الوصول دا, دا د بعد محدث دا غو رسیدل دی چاته الای شیخ شیخ احد المصنفینا د مصنفینو کې دی یو داغه د شیخ شیخ تا یعنی په دې سنت کې امام بخاری شیخو شیخ سوق شیخ د امام مالک ده. ده قطبه دی تو قتیبه والا بری سند کی اس دو بعد او محدث آغا د امام بخاری په شیخو شیخ کی دا غسر یو زی او دا غد شیخ نوم اگر انوڑی د امام بخاری د شیخ نوم رانوڑی او آ سند د امام بخاری د سند نا آغد تعالی بریوزی هو الوصول الی شیخ شیخ احد المصنفین دا رصیدل دی د یو د مصنفین دا غی شیخ او شیخ تا من غیر طریقه لیکن د دغ مصنف د سند نه بغیر شیخ او شیخ کیغه دا رصیدل دی خود مصنف د سند نه بغیر به عدد اقل و کم تعداد سرا جگ ک تعداد اگر سیوار ازی یا برابر ازی بیا بی بیاخد بعد محدث دا اغا سند اگر عالی ن رازی وچی سندی نا عالی کی گی نو اغیر بیا ذکر کئی سلا یعنی پدی که دا بعد محدث تبیع سا فضیلت نه آسی لی گی بے عدد این اقل لہ فکم تعداد دا راویان مما دا آغنا لو روا کا چرت بعد دا محدث روایت کی دا غا حدیث من طریقی ہی عنہو دا دا غا مصنف پسند سرا عنہو دا دا غا کچر ته د بعد محدث په دغه صنعت سره دا روایت راوړي چې پایګه د بخاري نوممده او پایګه د بخاري د شیخ نوممده ریاض ساتي بیا خو صفایده و نکړه نه بلکې د امام بخاري په شیخو شیخ کې هغه سره یوځې شو او سند کې هغه درویان او تعدادم کم راځي نو په دغه صورت کې د بعد محدث هغه داوي که بدیګه د امام بخاري د استاد پديبان ما ابدال کړي دی په بل راوي سره یعنی داغه مصنف نه ما داغه نوم راوړي دي او نه مي داغه د شيخ نوم راوړي دي بلکې د امام مالک دی او بل شاګرد په صنعت سره ما دا روایت راوړي دي او پي کی زماو زما د پیغمبر ترمنزا زماو د پیغمبر ترمنزا واسطي اغه کمی دي او زما سند اغه د داغه مصنف د سند ناغه عالی مثاله مثال د دې سنت څنګه دی ما قالو ابن حجر لکه ابن حجر اغه ویلي دی ک ايق اس کا انصر ذکر ک ابن حجر هم سه فرضی مثال راوړی دی ک ايق لنا ذلك الاسناد گویا کی واقیش منغتا ذلک الاسناد لا قَأَنْ يَقَعَ لَنَا ذَلِكَ الْإِسْنَادُ بِعَيْنِهِ گویا کی ایک واقیش منگتا دا سند دا کمچه برنے سند دے بِعَيْنِهِ ام بِعَيْنِهِ ام دا سند او یا بِعَيْنِهِ ام دا دی حدیث والا سند من طریق اخرى پی یوبل سند سرا حسد امام بخاری ام دا سند دا روایت دا کم انگتا پی یوبل سند سرا رو چپای کې نه د بخاري نومي او نه پاي کې د بخاري د استاد نومي او بلکې ببل بل سند سره راغې چې د امام مالک بل شاګرد القعنبي او هغه سند هغه د امام بخاري د سند نمنګت عالی پروزی من طریق اخرى بل سند سره ال القعنبي عن مالک القعنبي د امام مالک نه روایت کړي نو دې کې سوې فيكون القعنبي فيه بدلا من قتيبه د دې کې د القعنبي دا بدل راغې د قتېبنا یعنی د قتېبا داغه په زبانې مونږ ته د حديث د قانبي نه راورسېده او اغه سند زمنګا د بعد د محدث اغه سند اغه غته عالی پریوزي اغه غته عجد پریوزي نو د بعد محدث پدیبا نه فخر کئ چیرې زما سند اغه د بوخاري د سند نه عالی دي او پای کې ابدال شويਰੇ څه مطلب ینه د بو نده بخاري نو مراغ له دي او د بخاري د شيخ په زيبانه مونږتا د يو بل شيخ نه چې اغم د دغه شيخ او شيخ دغه شاګرد دي دغه د سند نه مونږتا د حديث را رسېدلې دي په اسناد علي سره مونږتا را رسېدلې دي او پدې کې د علو نسبي په داول دي ځکه د بعد محدث دغه سند پدې کې تقابل کيده دغه صاحب کتاب د سند سرا چې داغه په نسبت باندې زمنګ د سند د د عالی سند دی ان دا, دا د بعد محدث پدیما نه گویا کی یو فخر محسوسی مساوات ستاوي هي استواء او عدد الاسنادي من الراوي الى اخره مع اسناد احد المصنفين مساوات سنجې د نوم نظاهره ده د برابرواله دی عدد الاسنادي یعنی عدد رجال الاسناد دا برابر والي دي دا سند دراويانو دا سند دراويانو د تعداد سره من الراوي روي نه مراد د متاخر چکه محدث ته د بعد چکه محدث ته دا, دا برابر والي دي دا سند د راویانو د تعداد سره د سند چکم د راویانو تعداد دی مثلا د صاحب کتاب او د پیغمبر پومنځ کې یو له سواستي دی د بعد یو محدث راغی نو اغم د حدیث په یو له سواستي سره هغه روایت کړي اگر چې دغه مننه سند او د دغه بعد د محدث سند دا مکمل توربان دی شیخ شیخ یو بل نجودا یعنی نه په شیخ کې نه په شیخ او شیخ کې هغه سره یو ځای نشي بلکہ آغا سند مکمل لدی بل سند نجدہ دی او بس صرف منگ آغا ته ګورو چې دا بعد محدث ہوئی چه را ماتم دا حدیث پا یعولس واسطورا رسید لے دی او امام نسائی چه غمیو صاحب کتاب دی آغتم دا حدیث په یعولس واسطورا رسید لے دی نوحیه استوا او عدد الاسنا دی دا برابر والے دی د سند دا راویانو دا تعداد سرا من الراوی د دروی نادر روایت کوون کیناکم چې هغه روایت کوون کې د بعد محدث ته اله اخریه د سند دا خیره پوری د سند دا, دا خیره پوری یعنی د پیغمبره پوری مع اسناد احد المصنفین دا برابر والی دا د چا سرا د مصنفین کې د یو د سند سرا هغه برابر والی سم مثال مثال د دلیل کې ابن حجر هغه ویلی دی کای او دم دا پکه سر روایت کړه کای یو وی ان گویا کی روایت کی امام نصای د مثال خو ٹھیک دی اگر چې د مثال نه ده راوړې خبره لګه مثال هم تما ذکر کړه امام نصایو او د پیغمبر پمنز کی اغه یولس ا واستی دی یا لس دی کای یو وی ان لګاره روایت کړې ده امام نصائی مثلا یو حدیث حدیثن یقع بینه و بین النبي صلی الله علیه و سلم فيه 11 نفسا چې امام نصائی او پیغمبر پممنځ کې واقعي یولس کسان ف یقع لنا ذلك الحديث نوراشی من ته دغه حدیث به عینه او حدیث به باسناد اخر ابو بل سند سرا بیننا و بین نبی صلی الله علیه و سلم فيه 11 نفسا او پای کی زمنگه او د پیغمبر په منز کې همدغه یو لس واسيتي وی نفنوسا وین نساییا نو موږ برابر شو د نسایي سره پس کی من حیث العدد په تعداد کې داسر بدرویانو تعداد زمنګ دغه سره برابر راغی گویا کی زمنګ د سند اگر چې موږ د امام نصائی نه بعد کې راغلی یو د بعد یو محدث داوی موږ داغنه بعد کې راغلی یو لیکن بیا هم زمنګ دا د امام نصائی د سند نه پدی عالی دی چې موږ بعد کې راغلی یو او زمنګ دا دا درویانو دا داغ د دا سند سره برابر دے او دی او مصاححه استوی مصاححه حدیثوی چې بدی کې داغ سند داغ محدث سره داغه صاحب کتاب سره خو یوراوین فرق رازی لیکن داغه دا شاگرد سره داغه غسند هغه دا برابر رازی نو دیم وی چې گویا کې زم داغه شاگرد شوم او ماده دغه استاد سره مصافحه کړي دا ان امام داغه سره ملاقات کړي دی یا استوا او عدد دی دا برابر واله دی د سند درویان او د تعداد سره یعنی مطلب دا دی کداغه محدث داغه صاحب کتاب د سند او زما سند داغه تعداد برابر دي من الراوی الی اخریه د بعد د محد د بعد د زماني او راوی دی او متأخر محدث راوی نا الی اخریه د سند داخره پوری د پیغمبره پوری لیکن آیا دغه صاحب کتاب د سند سره برابر راضی نه نه معا اصنا دی تلمیذ احد المسنفین و مسنفینو که یو مسنف داغه د دا تلمیذ د سند سرا د بعد محدث داغه سند آغا برابر راشین یعنی که د صاحب کتاب سر آغا آغا سند اخلی د پای که داغه سر داغه کم از کم دی یوراوی فرق رازی کچه داغه دی دا شاگر سر والی نو بیا تعداد یو شان رازی نو سمیت مسافحتن دی تا مصافحه ولوی دی تا مصافحه د دی و جنوی لئن العاده جرت فی الغالب زک عادت غالبا په دی باندې جاری دے استاد منس کی عادتاً عادت پا دی تو استاد او د شاگرد منز کی عادتن عادت په دی باندې جاری دا دی ده طریقه په دی باندې جاری ده بالمصافحه د مصافحه د لاس د ملاوه وولو مصافحه شیکینګ هاند لاس ملاول یو بل سره ممسافه کول ځکه عادتن عادت جاری دی غالباً په په ممسافی سره ممسافی سره عادت جاری دی چې استاد او شاګ خپل منځ ک لاس میلاوي دکه خ مخه چې یو سړی دی او چا شاګ پاتې شوی نو مخه شاګ د استاد سره چې کل را مجلس دغه لاس میلاوي نو عادت جاری دی غالبا په مصافحي سره بین من تلاقیا داغه کسانو ترمنځ چې څو خپل منسکي ملاقاتو کی نو اگر چې د بعد محدث دغه محدث د صاحب کتاب حقیقتا شاگرد نه دی خو لیکن داغه د دا شاگرد سره جګلغه نسبت واخلي نو دا بیا داغه د دا شاګرد سره داغه اغه سند واسطي اغه برابر راضی او ګویا کې دا د باد محدث دیوی چې امام دغه محدث سره مصافحه کړی دا او ما دا سره لاس ميلو کړی دی ډښو امید ده چې پدیماني تاسو با کوئ شویې ما هڅې شو کو چې تاسو پدیماني کوئ شي زبر الله کافی ده ان دا نور وېسبا وایو ان شاء الله